Goienerreko onako elkarrizketa hau eskaintan dizu, Goiener, Nafarkop. Gaur eh, pobrezia energetikoa zitze ginen dugu, hemen tartetxo honetan eh, gurekin eh, Goienerreko eh, kide bat eh, dugu, Aitor Rosa, Arratxaldeon. Arratxaldeon, kaxean. Eta pobrezia energetikoa, izanen da gure e, gaurko komintza Hasteko Azteko ongiru itxen bat zeizu, aitor, ba, definizio mouko bat edo eginen dugu e, jakiteko zertazari garen ziazki? Bai, bueno, zaiatuko, e, haze. Eh? Izatez, en pobrezia energetikoa gaia, hain da gai berria, gaur egun ere ez da unola baita zateko, definizio unibertsial bat, pobrezia energetikoan inguruan, ez? Da fenomeno bat. Azken amarkadetan ba, ikertzen hibili dian, ikerlari desberdinak eta lantzen ere bai. Eta igual, ekure egun oso presente eukideuna, hartxo nasko, baina ez da nehan horren lanketa bat, eta hola, orduan, baina, europatikana dibidez, orain bai, zehaztu du definizio batzuk, eta, baina, kriterio jakin batzuk, ezarritituea definitzeko pobreza energetikoa zertan, baina, gaur egun orainik ere, ba, beno, bada, en, erakunde, arabera, defi, baina, bada, erakunde edo herri arabera, definizio zehaztik ez da, baina, baina, modulo baten esateko, esan daiteke da, pobreza energetikoa dala, hain en, oinarrizkoa dan, en, behar hori, alegia energia, en, nahi beste, edo albeste, edo behar beste, es, en, eduki, bueno, edukitzeko gaitasunika ez pertsona bat, edo egoera bat, es, alegia, baliabide falta bat energian kontsumoai dago kionez. Baliabide esan baliabide ekonomikoa esan daiteke, dirurik esan daiteke, energia kontsumitzeko, baina baitera izan daiteke, da baliabide informazio modura. Esan daiteke, E, Naikoa informazio, energia modu jasangarri eta, bueno, oinarrizko, ze batzu da irizteko mugen kontsumitzeko, edo baita ere izan leke, da, balia ebide batuk, azpie ekitura, etxia, txar bat, egoen txar batean egotea gatikan, naiz eta diruan naiko ba, bueno, en, energia minimo horta ez iriztia, edo alperikako energia gastatzea. Hori beraz, eh, pobrezia energetikoa eta zuek Goienerretik bueno, zuek lanean ari sarete alde batetikan energia sortzeko eta bestetik enmerkaturatzeko, ez da e, zuek Goienerren eh, zer egiten ari sarete pobrezia energetikoaren aurka Ba Goienerren pobrezia energetikoan gaia ja bueno, batzuk bueno, urte batzuk dakan kontua da hori sortu izan Goienerri elkartean elkartetikan bertatikan ba, bueno, en pobrezia energetikoa lantaldea sortu izan Eta lan talde horrek, ben, ba, ongai horren inguruko aspektu ezberdinak eh, lantze zitun. Eta hortikan sortu zen, goiener soziala izeneko programa bat, goienerrek bakan, barne programa bat, nola baita zateko, Eta arlo hortan, ba, azken urtetan ibilegea batez ere, argindar faktura inguruan, tailerrak ematen, jendea informatzen, eh, baliebilak ematen, benetan, ba, faktura elektriko bat nola ulertu edo nola optimizatut, horren inguruan, ez? zagartero baita, baeno, pobrezia energetikoekin lotura da kanez, adibidez, bono sozialan inguruko informazioa ematen. Ze egun oraindik ere jende askok ez eztaka informazioa bono sozialan inguruan, naiz eta hor da tresna badan, baeno, en pobrezia energetikoa jaureiteko en txiki baten eta ola horren hori goian sozialetikan, ba udaletxeen bidez edo bestelako erakunden bidez hitzaldiak antolatu diteu, aulcularitateare ematen dugu. Eta gobaitare basmua da datozen urteetan edo aurra begira, en tarifa sozial moduko bat Garazia edo, ba, nonak egungo merkatuko presio desbernia kontuan hartuta, ba, en, bueno, alik eta presio ajustatuen eukikoluken eukiko tarifa bat batean sortzia, ez ba, justu pobresi energetikoan dagoen pertsona, ba, modu ekonomikoago baten konsumitua alizatzea koa energia. Uh -huh. Beraz, e, erreparatuta, ba, ze nolako dirusarrerak edituen pertsona horrek, ez da, orduan, ezuek egokitzen duzu, e tarifa, nola baita esateagatik? Bai, azmo hori liztak hori da. Zekarro egun azken fina, merkatu elektrikoan ez daude zer hori. pertsona guztiek berdin-berdin ordaintzen daintzen dutea ergin harra bat ikan, eta soldata hondiak euki edo soldatetxekiak euki ez. Eta goi narek ikusten duguna eta pentsaten duguna da, energia oinarrizko zerribitzuat, oinarrizko behar bat izan da, bai ez da la justua, batzuk eh, hain beste baliabide eta beste batzuk hain baliabide gutxi eukitare, guztiok berdin-berdin hor berdin daintzen hori hain funtsezko gauza bat ega Uhum. Eta hori lantzen ari sarete, oraindik ez duzuen martxan jarri? Ez guaniken hori da, bueno, ba, Bizkaia diseinu fazian eta lantzen eta vuelta batzuk gomaten, ba bizkata aztertzen, ze aukera desberdina hon hori praktikan jartzeko, ze merkatu aldetikan eta muga handia daue, gero bueno, bakigu monopolioa nola dan eta enpresa batzuk eraixo dake, ba, bono soziala emateko eta ber, ordun prezioekin erantzeko gertatzea. Hoi nere asken finean iragasiadasmoi gabe kooperatiba bat izanda ere, horrela lotuta dago estakaundez, eh, eh no la bait merkatuako sartu berdu bai edo bai. Uhum. Horixe. Beraz hori goiener soziala programari dagokionez. Eh baina honekin batera beste proiektu bat duzu esku artean eta kasunetan, e, proiektu europearra da, ezta? Ze mm. zer da, zehazki? Bai, proiektu europearra Power Poor izena du eta iazko irailetikan garitza bertan, alegia 2020ko iraian hasi ginian proiektu bertan, proiektu ordun hasi Eta da bai Europa Mailako 14 erakunde desberdinak sortzen dute nolabait proiektuaren konsortzio hori, 8 herrialde edo 8 estatutan banatu da proiektu hori eta hemen gabiltza ba benon. Berrioetori aurrea ematen, ez. Eta helburu nagusia, Powerpurrean helburu nagusia da eh en energetikoan dagoen herritarrak eh aalduntzia eta enpoderatzia, ez aalduntzia. Eta aalduntze hori nola proposatzen da proiektutikan? Ba batetikan goierrek gain arte eindun du bezala hain balia bideak eskainita, informazioa eskainita herritarrei eta batez ere, horreza energetikoan dauen erritarrei, informazioa eskainita adibidez, etxian efizientzian nola obetu dezaket, en, argindar fakturan nola aurreztu dezaket, tarifan merkeago bat nola lortu dezaket, en, lehiuak nola aldatu ditzaket, edo beno, bestelako <coughs> efizientzia energetikoak inlotutako unerriak em, proposatzen, eta hola, eh? Baina gero hortaz aparte, eta horre ere, goiener, guretzako oso garantitxoa da, iniziatiba kolektibuen aspekto hori. Goienerazken finan, energia kooperatiba da, eta ziratikan, bere zorra eratikan, en, filosofia kooperatibista hori, hor presente daka. eta gaur egun batez ere, komunitate energetikoen gaiakin, hain hain bueno, egunerakoan, eta hain berriadan gaiontan, goienerrera emestikutzi gaitun gaiadan, ez ez, eta hortan gabiltza, bat proiektuen bidez ere bilatu nahi deuna da, komunitate energetikoen bidez, izan etezkela kooperatiba, ez telako erakundiak, baina non, komunitate energetikoen bidez, pobresa energetikoa aurre egitea. Eta horrek zezen nahi du, ba, dibidez, pobresa energetikoa bertsona batek, beak bertsonalki, edo famili, edo etxe bizitza unitate bezela, ezin badio, aurrein eh, birgaitza energetiko bat, edo, bueno, hobetzeko betzeko batzuk batzukitiai, ba, dibidez, arazo ekonomikoen bat ba, bestelako baliabide bide ekonomiko, ekonomiko batzuk ekartzia, iniziatiba, kolektibo hauen bidez, eta modu horretan, ba, bueno, eh, bestelako ekintza hioek edo eginarazi eginhal egin izateko. Esant honezela, hizalike efizientzia hobetzia, baina gerobait ere, ba bueno, crowdfundingen bidez edo ez dela komunitate energetikoen perspektiba bestelako zerbitzuak ematea, etxebizitza edo pertsona baihei, beno, ba, oinarrizko benetan izan desan, Uhum. Beraz, komunitatearen laguntza edo kooperatibaren laguntza zuzen ere pertsona hoiei ba, bidea errazteko, ezta? da? E, Ola eh. eficientzia edo ba, etxean egin behar diren moldaketak edo behar den e, horretarako. Sanduzu, ba, hainbat, bueno, kooperatiba, kontsumo talde eta erakunderekin, erizarete lanean, hemen na nafarroan, esate baterako, ere, bazabiltzatea? Ba, Bai, bai, adizua, justu iruinako udalakin bagabiltza erremanetan kontu horrekin, eta elkarrelanean gabiltza horrekin. En ikan, proiektu horrekin. Kontu hauen ikan proiektua ez deula nolabait martxan jarri modu fisiko baten edes baina bai lasterraziko gehala, eta justu iruinako udalak partartzeko azmuadaka, en izan ere proiektuen, bueno, pilar edo nolabait zutarritako bat izango da, bidelagun deitu diuen pertsona haiek formatzia, eta bidelagun horiek izango ja, aurrena formakuntzaba jaso, eta gero jungo diana, pertsona horien etxe biziz eta, edo telefono bidezko harretan bidez edola, en laguntza eskainiko diotenak, pobresa energetikoan dauen pertsona hori. Oiei. Orduan, proiektotikana asmoa da, bide lagunen, sare hori eratzia, eta gero bide lagun horiek, laguntzia, ba, pobresa energetikoan dauen pertsona guztio hori. Yes? Eta asmoa ez da proiektuan, irurteko, en, iraupenak ez proiektuak ez da, asmoa ez da irugurte horretan makarekan gehiatzia, bezik eta beno, dinamika batzuk sortzia, en aktibitate batzuk sortzia non ja gero jarraikortasunak iko eta formakuntza jasotzen duten pertsona hauek abestatu formatu alizatia eta azken finan, eh nolabait atzetikan edo bueno, ondo arrazoia da informazio guzti hori efizientzia inguruan iniziatiba kolektiboen inguruan edo pobrez energetikoen inguruan herritarren eskura jartzea es horratikan informazioa iritzea zaigu hain dela baliabide garrantzitsua baina batzutan ainiskuta hautagatzen dela ez? batzun eskutan bakerkan, orduan gure azmua horretuana, baina goienaren arebai, da informazio hori guzti hori, baku bezalako kooperatiba edo komertzializatza ere batek edakan informazio hori, erritarren eskura jartzia. Kasu honetan, gehien berduten erritarroien eskura. Uhum. Eta horretarako noski laguntza behar da, eta horregatik ba, bide lagun hoien ba laguntza oso etorria izanen da. Horretan ari zarete beraz elkarlanean laneean udalarekin formakuntza ohiek antolatzen, ez eta egiten eta ja hemendikikan denbora batera ikusiko ditugu bide lagun horiek ja lanean ez da H kaleskale. Ba, aitor Osa Goienerrerako kidea benetan eskerrik asko gurean izateagatik eta azaltziagatik e, ba, zer den e, pobrezia energetikoa eta ze urratsak ematen ari sareten e, Goienerretik e, ba horren aurka Eskerrik asko Eskerrik asko zuei eta, bueno jekingo soiaikainetik aurrean jarriko go martxan proiektua ta publikoengoa, zik berri gehiago izango da zurendian. Bikain, bilesker. Eskerrik asko. Goienerr Nafarkop. Energiaren kontsumo arduratsu eta iraunkorra bultzatuz, energia eunekoa 100 ehun berriztagarria sortuz eta merkaturatuz, energia berriztagarria garbia eta modu parte hartzailean kudeatuta. Goiener Nafarkop